مر عزاه لتألقا واضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به الصالحات وللمكارب والتقى نور على مر الزمان تالق واضاء لي دنيا طريقا مشرقا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل زَتِلُّ مَزَهُ الَّذِي جَمَعَ مَا لَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَا في أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا قُلْ يَا أَهْلَ الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين جاء plemeniti gospodar u ovoj suri waylun likulli humazatil lumazah tesko svakom podrugljivcu klevetniku. Allavi džema'a malen va'addedeh onome koji imetak prikuplja i broji ga. Jahsebu enne ma'alahu ahledeh on smatra da će ga njegov imetak vječnim učiniti. Pa je plemeniti gospodar s početkom ove sure zaprijetio svakome klevetniku podrugljivcu. Šta je Humeze? Humeze, kažu islamski učenjaci, to je onaj koji omalovažava onoga koji je u njegovom prisustvu. A Lumeze je onaj ko omalovažava onoga koji je odsutan. Kažu isto tako Podrugljivac je onaj koji se očima i gestovima, gestikulacijom, izruguje i omalovažava onoga koji je prisutan. A klevetnik, to je onaj ko se riječima izruguje i riječima omalovažava onoga koga omalovažava. Nije sporno, da se podrazumijevaju sva ova značenja pod ove dvije riječi. Jer nisu u suprotnosti. A ono što su navodili pojedini učenjaci, to je primjer za značenje od svake od ove riječi. Međutim, ovo su dvije osobine zbog koje je došla prijetnja gospodara. Teško se svakom podrugljivcu klevetniku. Zatim, šta radi on? On skuplja ogroman imetak i on ga prebrojava zbog čega, misleći da će ga njegov imetak učiniti vječnim a hoće li? naravno da neće niti će ga učiniti vječnim niti mu može puno značiti da ga spasi od Allaha ili da ga od Allaha sačuva le jumbe venne fil hutame kaže plemeniti gospodar Onaj ko je ovakav, podrugljivac, klevetnik, koji samo imetak skuplja i prebrojava ga, nagomilava ga, koji misli da će to da ga učini vječnim, on će, kaže, plemeniti biti sigurno u vatru pačen. وما ادرake مالحتمه, a znaš šta je ta vatra? نار الله المقادة. To je Allahova razbuktala vatra. To je Allahova razbuktala vatra. Pa je Allah rekao Allahova. Kao kad se kaže za nekoga ko je jak, kome se nešto želi pripisati, kaže se to je od toga i toga. To je uradio ta i taj snažni. Tako i Allah ovdje kaže Allahova Razbuktala vatra. Pa zašto bi neko sebi dozvolio prijetnju milostivog gospodara velikom kaznom? Razbuktalom vatrom. Kakva je ta vatra? Innaha alejhimu osadeh, ona je iznad njih zatvorena. Fi amedim mu meddedeh, Plamtećim, ona gori. Na početku ove sure, Allah spominje ove loše osobine. Prijeti onome koji ih ima. Ona se odnosi na neke nogobožce u meki. Međutim, značenje je ostalo da uzimamo dosudnjeg dana, pa Kada je Allah ukorio one koji su podrugljivci i klevetnici, na nama je da izbjegavamo, da budemo podrugljivci i klevetnici. Allah je pokudio onoga koji sakuplja imetak i prebrojava taj imetak i mi treba da znamo da ne smije imetak da nam bude preokupacija. Kaže uzvišeni u suri Teube, Inna lladhina yaknizuna dhahaba walfiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim Oni koji samo tovari i uzali uzalije stavljaju srebro i zlato in debiele to na Allahovom putu ne diele na putu opšte koristi obradu ih bolnom patnju Kakva je ta bolna patnja, Allah da nas od nje sačuva, ona je sigurna prijetnja za one koji ne vjeruju i koji se okite, odnosno imaju pri sebi ove ružne osobine. Međutim, onaj ko ne bude imao ove ružne osobine, već bude lijepog ponašanja, ne bude omalovažavao, kao što je rekao poslanik alaihi salatu wasalam bi bimri in mine shar an jahtirahahul <tipodilu> muslim čovjeku je dovoljno zla da pocijenjuje svoga brata muslimana pa ne samo brata nego muslimani ne treba ni životinje da omalovažavaju nego treba da im onoliko koliko je njihovo pravo to pravo pruže i daju kao što je da na nahrani životinju kao što je da životinji Ukaže na smještaj, a kamoli ako je u pitanju čovjek. I zato, onaj ko se bude klonio osobina koje su spomenute na početku sure, on se može nadati lijepoj milosti od njegovog gospodara. On se može nadati da ne samo da neće biti od, od njih kojima je zaprijećeno džahennemom, već se može nadati lijepoj nagredi. Zato je poslanik, ali i salatu je selam rekao, na najvećem stepenu, na sudnijem danu, biće oni koji su bili najljepšeg ponašanja, Biće oni koji su bili najljepšeg ahlaka i najbliži meni biće oni koji su bili نال يوسف على مر الزمان لتألق واضاء لي الدنيا طريقا مشرقا الصالحات وللمكارب والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من